اما بعد فانا خیر الحدیث ای الله فاخیر الحدی هدی محمد صلی الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحیم ان عمر بن عبدالعزیز اخر صلاة یومان اما حدیث پر مانا تاثر پیگئی و غیلیم دیو تاثر پتر میزی کی پر مشکاید کی شاید چی تاثر پابو په دې تاسو زموږ معنا نشم کولی چې د یو دغه مشکله معنی ځای حدیث کی یو چا خبره قابلیت توجیه اول خدای خبرو کوي نه چې دې ته حدیث د امامت جبرئیل جبرئیل السلام چې محمد محمد السلام وکړو د عنوان شداین دی پدیزی کی تاقیی رحمه ری بنی عبدالعزیز کرده خلیفه عدل داری خسره داری مخش حالاتی تشینی اوال فاز داشت راله چی اومان داد دید دید دید چی تاقیید بینکو یو رضی تن تاقیید شده اما نور بنی اومی جو تا کولی دې می عقبه شو راغې دې تاخید کړې دا هم د بني عمر خدا عادل نو تا به تاخین کو ها تبعرانی کیو روایت راجی فامسا عمر به حضرت رضی قبل ان يسليها عمر رضی الله عنه ما خام ته خبر رسول او د ما جنو مجنه خدا غي تاوی داوی چې قاره بنه سا ما خام ته نه دې د ماډیګر مونږ وصول کړی دی خو چې د ماډیګر مونږ ما خام کړی دی فدخل علی عره بنو دیره اخبره څو ساده تاخير سره خلاف وروده کاټه کوي د دې پیښوستي داله پیښو نشته انکه صحابینو تابعینو مغیره ته شوغرزي الله تعالی او ابو مسعود انصاری د مکه دنينه دا سادي تکړه چې تاخير کوي ومن المغير من الشعبات تأخير في العراق أبوما سعيد سعيد سعيد ورغة مغيرتها إماما هادا مغيرتها إصبتها من الملجب سقام لا تعمل مهدنا وكتعين دعوقاته في, في إمامة جبريل شعوري وليس قد علمت أن جبريل الإسلام نظر فصل الله فصل رسول الله إسلام صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم رسول الله صلي عليه وسلم دی ها دا اميتو يا قال به ها دا اميتو هم دې ماته عمر شي شي په دې تي مونږ مو چ راګر چې مشغول را خایره تعین دي معلوم دي عمر ابن عبد دا خبره غریب ورور چې جبرئیل اسلام په امام تعین د اوقات او شاهده عالم ما تحدث به څه کوئی عالم ما تحدث به ما تطره ته چسوي مؤتکرم شعاوی خدانه دمو <مولانا> دیره سی غارات مدا ما جنیدا اعلان دیا علی اعلان ځان کوه کدا تسوید او یا عالم, عالم،, عالم سن ذکر کا ما تحدث بی دا ته حدیث ذکر کدا بعید ہے چې جبرائیل اسلام د اقامه رسول الله اسلام او او روی سند با دی کرتون گو. او روی خدا ریا قاال روی خدایرکا کانا بشیر ابن ابی مسعود او حدث آن بیه کال روی ملاقع حدث انعائشه عاشین گا تحکیش بیده کانا کانا او سنن اصر بشمس بی حجتها قبلا یدرا ناربه فکرم بکی او چتت بنو خطره مادیگر خزات عین اوقات رس روان ده په دې تفصیل دفعت کوم هو لنته منته انتہیتم دا کموله ده د تفصوره دې په اړه شه ور شه امره دې دې تنظیم لدينا على هذا الحديث نمي تاصل مختلف إليه وشريطة حديث إمامة جبريل ويك أبو داود كداشي ألفاز رجي أمني جبريل عند البيت مرتين أمني جبريل عند البيت مرتين رجل. اے دائم محمد شروع شوهه نصلات زوہر نشرو شوهه دې ته صلاتي ولاهم اگا چته بیا خدای دې چې زار نه شروع کی یا دغه حامد شروع کی یا اول وقت النهار یا اول وقت, اول وقت, اول وقت لید اول نه زکه شروع کولا که سار وقت تیری محان که من رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام در جبراید تعلیم ارکوه و تعلیم او در جبراید اسلام روبم او اول که چوته اقرابیدی و رسول اللہ اسلام زمانی زمان شدیده اور غیر خشیت والا نہ شي دا خدانو مترزونو د سینې شي شارکی یا ما حسن کی ما حق کی مرعوب نشي شاداجوابه کړه چې شارکی رسول الله صلی الله علیه خدا په کسان خبره راغله او شارکی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نن چې پدی مخو دا یو یو ته شي دสาร موږ د مخک نه وو هغه متعينو پرونتاس ویل دوه موږ نه د مخک نه بیدائش کار چی اقتدار مختری خلق و متنفید را رسول اللہ اسلام مختریزو جبرائیز اسلام چون متنفیدو تاوگی دا جواب دارے چیزی جی کے دی اقتدار سزی کرنی شده فصلہ فصلہ فامین کفارا جی معلومیی چې جبریل محقی موند کردی محمد اسلام دو سموند کردی معییت نیشتا تقدید تسلیم سا چرا حدیثی را دی ام منی جبریل حدیم آمد تا هم دبا جماعت موند تولوا غصی شیو قسی زماعت تا خودن جبریل کولا یودا چی ام آمد مالا د امنه جبرائيل معنا دان د امام امام جبرائيل زی امام کوم جبرائيل مقدش دا هم احتماله لري چې په دې غو مقمن دي د رسول الله صلی الله اومون چه فرشل دی په دایره ته مه راځو سفر شوی دا احتمال دی چې فجرای اسلام باندې مون نه خل او چې ملایکه شکل مانجو خل ته او سيتي شکل مانجو مامن په دا مون فرضو دارس بی زیر زولو گا ودی حدیث الفاظتا چوگوری حضورت نشریع قالا بی هادا اومیرتو. قالا بی هادا اومیرتو. عمر دچاو دا امر خار دو جو بی. کم کارچه پا عمری را حیمان دیوی پاکیس بی دی ابتداء ته چاچا پر سلام یقام مزي سي الله يوي سي الله يوي دي اقفري او قواجب کي جبرائيل تي وي محمد الاسلام تي وي محمد اسلام ڪري حديث نن زوري ثابت شو شه الحديث يبي ملانا ده کرے شه ويلا ده لنادي شوي علم تین د اوقات وش مون قبل وقت ما جاي سي په خلفاء لتنبیه ورک و خلفاء و منل و تحقیق و ثابت فرود و رحمان عبدالعزیز خلیفه لتنبیه ورک و منل و تحقیق و حوک و حوک و حدیث و Давай yeah. yeah. باو قل عز و جلنا مونی دینا و تقوه واقیموا صلاة ولا تکونو من المشکیم مارکس عربت بہن دے احتمام دے صلاة دا دے داہر دایت تجور واقیموا ولا تکونو من المشکیم اقامت صلاة چنین او مشکی قرید د چدايات نشدار 15 په تاريخ صلات باندې د كفر خهريو د اچو تکا سرني دي شي او چې خصلت كفر بقرار وي کافر کني شوه چې درې خو کوفری خصلت پکره وي فتح الوليد به امجل کې ابن حجر دا استحق کړی خواهشات و عبادت و خودل نانا و عشید دیکن. حفره تمنی تخذ اله و حواما. موطر جمع نهود کی توافد عبدالغفیس تفسیخ مقاصل ترشوه اله. و دیل سمس حبانی یو کم صلیخ تمباب د لري په حدیث چې یو ورځ سبق هم پیਰੇ دي پتا وسې مکرر زه درناوی نه باندې مکرر حدیث په کم دي کې تیر شوی زه کوم راو کم فرش دلتا ربط په یهی اوشگریو اقام الصلاة و اقام الصلاة و اقام الصلاة و امیدهان شعاتو اللہ الیه اللہ و اقام الصلاة و یا عجر ربه کو زاہرہ دې دکچه زما زې اهتمام دې کړی دین دین چې بچاو کو دې بیا بل لا صدا شور کو لا ز خپل کو کو دې ته سب په هم وی لا دې ته بیا هم به کړو بیروستا عہد یو سو فشن بیات یو بیات په اسلام باندې یو بیات په jihad باندې یو بیات د خلافت ته چې د خلیفہ سبیعت شي یو بیات د تزکیه ته نفوس دې صوفی چې بیات کینو وکړ ته نفوسه پاره کوي بیعت خلافت ته ها وای اخن بیعت په صلات باندې بیعت اسلام بیعت jihad بیعت خلافت بیعت ترکیه نور فس رسولات او تاثمات دویجی را حدیث محقی ویدر شوی را کنید نید نید تیر تا مولم دی ایمان کی ویدر شوی را العلم دا پتا تاثمت نید دیل سمس و مانی ذاتی شوی را باب و قول نبی صلی صلی اللہ علیہ و نسیحات حتنا پانزو سم حدیث دیر یک تاثمت باقی آخر نید حدیثی کتاب الیمان که حدیث دیمه، صمانه دره پسره، صمانه دره پسره، صمانه بیره کشوه، کم آه وحکه حدیث ویلیو، کم زی که وحکه چه مغیره هوا، بابا الصلاة کفارتواند موسانی بدلت بابا دکوند شپا غمباب مغوری بابا الصلاة الخمسة کفارتواند اختایا هم اذا صلّا هنّ لوقتها انّا شجمعات وغیرها هم جدا شپا غمباب مغوری شپا غمباب مغوری شپا غمباب ڈھرغی مون ترے اٹوگن حونت ماکی نرسخ داش اومدہ بابا صلاح کا فارت او داش نرسخ خمسرے بابا تکفیر صلاح قرآن کریم پہ دری آیا تنہی جی دا د دې د حسنات او سیئات مات کیږي هو چې یو څلور سمه ایت دې نه حسنات ایزمن سیئات ذالک ذکرالذکری می سای چې تاسو دې فرمایا دې ان الله علی یعفر یشرک به او فرمایي د ذالک انشاء انتاج دنيو <متحدث> کغایر ماتهونه عنه نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریم دا ایتنری چه په سیئات باندې چه حسنات سیئات ناکي دلته ام حدیث ذکر کړل يا حذيفه حذيفه رضي الله تعالى عنه قال سمعت حذيفه قال كنا جنودا نتبع عمر رضي الله عنه فقال ايكم يحلو قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنه يا تیار للفتنه المباركه قلت حذيفه ما انا كما قال رسول الله صلى قال انك عليه والهها فقول رسول اللہ اسلام مانشین وعليه ومقالت رسول اللہ اسلام مانشین وعليه حال دو نسیم لجلی من زرن ورد کتابت قوس قولی آل حجیم و خلقیقی قولتو فتنة رجول فیادی و مالی و لده و جایده تو کفر الصلاة ترجمت اللہ پده و صدقاء و لمن اذا بین دشین اذیکر قال له سحازا وريتو لما صدقنا له وقال كنا فيتني تموج كموج البحر اذا كانت د عادت شید کرت لري چکر قال عليه قال كنا باه نسشته پتہ دې اَيُّهَا الْمَاتِي جِبَادَ تَرَوْذَ قُقُودِي كُلَاوِي جِبَ اَيُّهَا الْمَاتِي جِبَ قَالِنَ لَا يَوْمَ قَغَدَنَ دَغَم قَبَدَا تَرَوْذَ شَتَبِ مَنْدَنِ شِي وَلْنَا مُشَقِيقٌ او یو کنا انی حدثت وحی فی ما حدیث وما تبین فی حدیثه لا سبب قال یت جاءت غدوی حنوی ما تکلوا او درغا تندل وابنا نثنا من يردوا تدینا تقوسکو انا نخلق جائقه صح جائقه نتقوسکو رودیو عمرنا مسلوك من غيته تغلت فسق فسله فقال ان حذفه الباب عمر دتت تو دروځه مرده او کسري چې کم قتل دي شهادت دي به به کتو موي شروع ديغه موينه الله حفظه حدیث کې حدیث کې یا څو خبرې قابلیت د وجودي څو چې رقم مقصد فارو د عیتتی می ذکر اوله خبره خدا چې مونږ نه مکفرات د جنوب دی نزل خلک کوئی چې مکفرات هر قسم جنوب دی کو ساید وی کو کبایزي وړې راخدو مریو مسلک <سؤال> ته او دا حدیث طرق چې راجمه کونه حدیث په سننه کې ذکر دی کتاب اللم دغه دې څه فرمای ان تجدن بو کو بای معلوماته ان ذا الفاجي اه عثمان نقدم مرحبا ما من امرئ مسلم تحضر له صلاه مكتوبه فيحسن ذعها الا كانت كفاره لما قبلها من الذنوب وما لم ياتي كبائر فا مالميات کبیرہ وذلک ظهر كله ما اجتنبت القبائر مالميات کبیرہ قبائر نہ مال الوتہ مالميات کبیرہ کی رضی کتن بالقبائر کی رضی دا شی شد استثناء دی باځوی هيڅ د تحقيق د لري صغیر ماکیه د هغه چا ماکیه چې پک وایر کني وځو کوایرو کې واقع شو د صغیر ماکیه خو ظاهر ادا د محققین قول له چې دا په مطلب د استثناء کې دا تدی دا حاش دالیکي صغیر ماکیه او کوای نرم ماکیه شه علم محمود الحسن انتج تبنو کبایر ما تنحونام و کفرانكم سیاتیكم تفسیر داشتی کئی چه اسباب زرائی مستمل شدو و گناہ که صلح واقعی نشو دا زرائی دا اسباب هم گناوا دا غلاب یو صلح جی دوکان تورو رسی گی دوکان گرائی صلح دا ټول ماشيه په ندی واخیر کدا څو صلاحی غلای او نقلم دا کومه زابې چې مکمل کړی دي دا ممل لا ما دا تفسير نوشه پدی چې بابا صلات طهارۃ اپ دې زمین کې د شوګم باب مسایل هم پایستې موتر اجم ده هوته متويږي مو اترې يم له کې یو ځان خبره قابلیت غوړي سند کې خویش کا نشرې په محمدن کې دار فادرادو جو امرې ايكم يا احوذ قول رسول الله استافیتنا ظاهر کې فېشال دې حذیفہ دوی صحیح ما حدیث باندې کړي او تا غالیت خنو نه چ عمر ته حدیث باندې کړي او هغه نو حدیث هم د دې فتنو نو عمر خو په دې پوچي دروازه څوګله بیت پوسو دي کوی داغه یادآوری چې څنګه عمر رضی الله تعالی عنہ چې دومره مخامته په مقابله کې د مقتنه پیو په دې هم پیو چې دا قطليګم په دې پیو چې حذیفه رضی الله تعالی عنہ صاحب السر رسول الله اسلام دې دا رسول الله اسلام رازدار صحابې دا څه خبرې د حلېقام مخکې کولې د اړيې اضافي لپاره او پدې رو یې را پدې را و به د معنی مخته شوې دي و او یو رسم باب شیراج من الفتن حدیث من رسم دی ترین دماغ المراد دیت اول شوئی ری ارگت ادا امات چردی پر فتنوں کے در واقع کیجی پر اللہ سمخنو امتنو تا او داوی و ی دا چې مخکنی امتون او پیغمبران دا څله پیغمبران جو داوی صدق قول نو قول صداوی فعل عمله هم دا غی ابتلا کانی با پیغمبران راتل دی چې دغه قال <سؤال> داوی قول د حقي بالکل عملی عمل کوو دغه امتحانات کی واقع کیدل موسا علیہ نبی ایسلام آنے سمت تکتیفنا لعلی وقتننا کبتونا اما دا امت چا دے فدے کے پیغمبر نرائی دی دید پارا وحیم دا قرآن دے ولی دا قرآن الفاظ و معنی حد کی د یو شا زوخ نه درځي تر سو پورې چیرې تراغان کرانشي ها چې کلا پې تراغان کرایشي نبه د دیو د فاردا سګرځي ها زوګرځي پرې ما فتني امتحان نه ډېرځي کما قال انا کما قال. کما قال چرسی کاف راشید. با جوی داد تعلیدیدن لما قال زیوی نچا قبیدن. با جوی داد کاف کما ناد علا دعلا ما قال احبود علا ما عالیه. پاکتی را تیاد دوکی کافی را تیاد خو دې استحزاز د لپاره یې فیتنه درو جون حدیث کې راځه په اعلی قومه کې دا قسم نه انسان کې دی مال ته تکلیف اهله ته تکلیف ان ما امواله کوم اولاد کو فیتنه دای په بے پدی کدا پینځه او موزیکو شلو صلات سوم عبادت بدنی دي او صدقه مالی دي عمر به معروف ہونا علم دا شاني عبادت دي ظاهر کې اسكال دي اغراض دي چې مالمی هي په کفارات کې سوم هم چلےږي حالاده چې ترمذی کې ورای شي اصوم دی وانا اجزی بہی وانا اجزا بہی شکل اختلاف دے اصوم خدا اللہ دے اغسن پا کپارات کی واقع کیلئی بے تخصیص اصوم دی سے داغی جوزا دے چی دے دا محصر ندے چا سوم دی چی پڑی با کفارات مردینات دا دے اجر سواب چدے غیری محدود دے کفارات کم دا چلی گی دا مراتب کو ترقی کم دا چلی گی پنجات کم دا چلی گی دی کمالات لبکی د دې انسان مخروحات ته عبادت کوي حلو فی طيب د دې الله د ابن مشعود رضی الله عنه دغه چیرې دی تلک متوجه شي ان ریران اطعام منی واتن قبله فاطح نبي اسلام فاقمال افانز اللہ و عز و جلللہ صغب دے دو پار دین چار پدی امور کی مند کا پارا ہوگر دیدو او قال علی جمی امتی کل هم طول ترسمات کیجی دا سر سوکو چدا ناجهز اختلاعات دران سکر بغیر دیمانا ولا <سؤال> علم ان ده تنه ذکر سو کو دا ابو اليسرو سو کو وي ام بنو غزيه الانصاري سو کې ماتي وي انصاري سو کو موغل وي عام حيشن دي حديث دا معلومه اځر په دني منځني کې په خصوصي څدیر اجتماعي شې چې دا ټول ماجګر منځ کې دا کس واخی بالله قرعه دې وقتها لبا مکه سربت ظاهر دي عدای صلات په وقت او نه پکارل لام په معنا وقتها مراد کی عبد الله را گئے د دین یو روید که خدا را دیتی اطعام اطعام خیر و اعمال احب اعماد لیلیه ادم محالی او داخل اسمی تبزیل سغیدی افزل و خیر و حب داگیج یو روید چې په دې حدیث کې څوک ترې فارغ احتمام دې د امور وی دې کې دا تل نه چکمې زه ته هم دې او ځندې خير دې خو دې امات ترغیب حال ورو دا ويو چې کې مقصد اصلاحي چای کې چې ما مازه کمی دی د هغه لپاره عبدالحمد صلات دی چای کې چې تخاوت کمی دی د هغه لپاره عبدالسلام طعام دی سوک چې د بازار ته اېتیمان نکړي د هغه لپاره علماء اذوام دی حالات ته قتل وایي او شواسه ته قتل وایي على <الوالا> یو چې دتہ افضل غل غلې احبر غلې خیر غلې دا د دې په یو معنی دی افضل ځان مرتبہ ده خیر ځان مرتبہ ده او حب ځان مرتبہ ده مقام کې اتمام د صلات او دو در الوالدین صلاة و الدین دے او والدین چدی دلانا رستا حق دیو دے حق جحاد احلاد کرمت اللہ رجی رکی دے تخصیصو کو خویرم باب صلاه ت خمسه کفاره ني دا تحقيق مخکي و شو چې د صغائرو لپاره کفاره دا کوي کفاره دا کوي د غوند لپاره نه همایتنیول کفاره چې رہی مالې متي کبیره چې رہی داږيغا دا هتم شو دلتا خسائر په خلانو مالمیه ځکه الله فرض خطا یا یا مد خطیۃن دا او خطا, خطا چې دا مقابل به ثواب راځي د خسایر کې راځي لکما شیت مقابل دتو حتره جی حس او سیچ دا مقابل له حسن راځي نو دا خطا یا لفظ هم د چې څنګه غیر معذرمه سنی پتر جماعت الله کې واجباکارو کو اجازه الله هن له وقته اهتمام د وقته حقوق خو جماعت <سلام> او غیره جماعت سې <سلام> ستره غړو هي د دې د پالن احمدي چې د جماعت احتمال نشته کېږي. چیرې چې مؤلف شار په دې کې د ما مشافصي مذهب لا تر جیور کړی و اذا كانت ديننا غلطي ذا غلطان باب صلاه الخمسه كفاره للخطايا اذا صلهن في الجماعه دي هذا دخلنا زياده كاتبين نار غير حقين ده كشمني بنفهم ده عشان هو اذا غيره لفظه ایا د څه د شباب صلاته خنده کپایته لخطای دا صلاهن دی وختها د جماعت او د غیر نه مکمل سکوت شي خبره یا د سکوت و یا جماعت و غیر سره او د چ کم تحویر کړی نو فدیتا د دې کې په جماعت کې به مساهلت رہی ماتر یې ملو کې ابن ابي حاجم ذکر کاو د دراود دین ذکر کاو غاڼه دې دراود چې د عبد محمد دراود دي دراود ته منسوب دي خراسان کې یو کر دراود تو کوي فارس کې ول الله دې مطلب حديث کې نه ذکر کو ولې ذکر کړو هو ځان ذکر کړل و تقوله لحجه خطايا هم و سخده خيره ده تنزیب و تطوید پا کهار ده و توبه و پا ازکارو ما خبر دم ما شما کو خيره نو نبغت نره و نو دا حقه ده بدن دا سمکو حاضر ظاهری دی دکړ څنګه چې واقعي بالغ نه راایمي نو سکه یو انګي سمما مکو حاضر کې واسټو ته سدی بنه دی وړه دا چې ما شومان نه غو نه هني بدیر مردی دی مقفرات یې چي دي خو کوچري په یوم باندې تکيږي شي او دابل بل نو دا تحصيل د حاشینه دی وې یم مقدمون چې به یک دینه حج به سې ته تکلیف کیږي تحصيل د حاجې ځکه دی <تصفح> کې دا مونځنه فقادت یو خصت نه دی دا توعدایو خصند جي تقصير قطر وي بلکې دې کې نور خصتونه هم شته نور خصتونه دې راقد دليا تو راقد دليا تو بنا بر هر تقدير دنیا مزرعه د اخرت دی دنیا مزرعه د اخرت دی غند مزګندوم برو یا ځاو ځاو اظمکافاتی عمل غاكي مشو چې څه کوي هغه بریب خو دی کول نه داد تو خمسادونهونه وکړه کونه کای دی نو دا تو خون تا د نیکو کار او په فصل کې چکله او انی کاریږي غند بوټي رحت شي دا غې دې کولی دی مشکلت دی او چې داسې سری ی هغه 간 د بوتي ختمي سي دي او کم چې هغه په دغه خې دې عادت ترقی ور کوشش کړي چې د هدوایني پیدا کی چې کله هغه سړې او چی چ فصل ترقی ور کوي او کم چې به دې بوتي ځای نصایني بوتي د داکه شانتی پدی بدن باندې ستو اعت ویت پدی بدن باندې ماشیه شنووی همول <سؤال> کوا حسنات دی خپ ترقی شي او سیاچ دی پاماندی د منزنو ده با ته نو سپری وشي خاتم شي خدایا خرګ فور شیت اوس کو دی ها flexibility Best, 10 منټه مې پاتې شو خلابه شو